Легкими сріблистими пасмами на груди. Очі трохи сльозилися, але в них світилася лагідність. Одяг цадика нагадував убрання стародавніх левітів. Навіть на голові його красувалася рогата шапочка. Усі підходили до цадика, а він покладав на них руки і шепотів молитви. Гершко попросив дозволу і підвів до цадика свою дочку, вкриту покривалом. Старий довго держав на голові її руки і відпустив з ласкавим словом, будь щаслива і вільна душею, це побажання глибоко запало її душу. Коли господар провів почесних гостей до світлиці, Сара підійшла до нього і попросила дозволу піти до своєї кімнати і лягти, бо від кухонного чаду в неї страшенно розболілася голова. Герчко не заперечував, тим більше, що на кухні лишалася ривка, а дочку при потребі можна було збудити. У великій світлиці вікна були зачинені віконницями, позавішувані коцами, а в середині вона була застелена килимами, ясно освітлена свічками, що горіли в канделябрах. Для цадика приготували на підвищенні особливо почесне місце, перед яким горіло два світильники. Цадик підвівся зі свого місця, піднісши руку догори, прочитав урочисту молитву перед відкриттям імпровізованого авіфе. Лагідним, тремтячим голосом, часом зупиняючись для перепочинку, благав він благословення Божого давньоєрейською мовою. Запала хвиля побожного мовчання. Цадик нарешті перервав його і звернувся до всіх з тихим запитанням. До того, хто поринув у розмови з Незбагненним, мало доходить гомін житейської хвилі. Та останнім часом гуркіт наростаючої бурі досяг і мого слуху. Повідайте, що відбувається навкруги і звідки підіймаються грізні хмари. Устав довготелесий чорний рабин з короткою вищепаною борідкою і туго скрученими пейсами. Ой, рабі, премудрий, почав він високим фальцетом, хмари вже не підіймаються, а насунулись і закрили око Єгове. Вельможні пани та п'яне лицарство зовсім ошаленіли. Вони раніше тільки одне знали – брати гроші і грабувати, кого попало – хлопа, єврея, а то й свого брата. І одразу ж пропивали, розтринькували, награбоване на такі забаганки, про які фе, і говорити євреєві не можна, бо те слово осквернить його уста. Раніше їй цій розбійницькій шляхті байдужісінько було до вітчизни – вони цим словом тільки хизувалися, нехай би шматували їхню річ посполиту, та їм було однаково, аби тільки їхнього добра не чіпали. А тепер зненацька щинили гвалт, що не хочуть цього короля. В барі тепер справжнє пекло. Ой, гевулт, що діється? З'їжджаються пани з командою, з челяддю, з собаками, і все це збіговисько треба годувати і поїти. Ну... Вони й не по містечках, по селах, усіх грабують, палять, і передусім нашого брата. Ох, плаче Ізраїль, як на ріках Вавилонських. Боже, коли ж вичерпається фіал гніву того?» – зойкнув цадик і похилив голову. «Горе, горе!» – обізвався Кагал тихим стоганом на зойк цадика. «Що вони ще надумали?» – заговорив опасистий, незграбний єврей – Вогненно рудий у ластовині Із куйовдженими пейсами і бородою Знову за старе взялися І нашими руками собі жар загрібають Отдають Та де там отдають Канчуками накидають нам оренду Хлопських шляхів, мостів, димів З нас деруть Зразу чисті дукати Ой-вей, золото А нам вилять обдирати голого хлопа Добрий гешефт Панові, не дай грошей він зараз до шаблі й до мотузки, а хлопа обдери, то гайдамака до ножа й до списа. Тож та й біда, обізвався Гершко, що пани запродують нам хлопа, а вести ту гадюку до послушенства не можуть і гайдамаків ніяк не перевішають. Ой-ой, якби можна було спокійно збирати гроші з цигої, який би то був золотий гешефт. Ох, ох, коли б не страх, заробітки з оренди церков, як то нам пропонують пани, були б добрячі, підтвердили декотрі, почухавши голови під ярмолками.